Ciprus sorsa Itt kisé vissza kell tekintenünk az előző év eseményeire. Az egész török háború azért tört ki, mert a porta Ciprus átengedését követelte. Hosszas taktikázás és megtévesztő tárgyalások után Mustafa pasha, török generális 1570 nyarán mégis partra szállt a szigeten és annak nagy részét könnyűszerrel elfoglalta. A velenceiek korábbi ciprusi politikája most hozta meg vészes gyűbölcseit. Ugyanis miután Kornáró Katalin házassága révén a köztársaság megszerezte a szigetet, annak kormányzásában teljesen a helyi arisztokráciára támaszkodott. Ez pedig visszaélések, önkényességek sorával maga ellenhallgolta a lakosságot. Az egyszerű köznép egy részét meg szabályosan rabszolgaként dolgoztatták a cukornát ültetvényeken. A gazdasági élet ennek ellenére hanyatlott. A gabona, sáfrány, cukor, gyapot és gyümölcs termelése csökkent. A helyi nemesség feladata az lett volna, hogy állandóan 700 lovast tartson fegyverben a sziget védelmére. De ezt is elmulasztották, és mindössze 100 lovast állítottak ki. Ez a maroknyi csapat természetesen nem tudott számottevő ellenállást kifejteni a partra szálló erős török csapatok ellen. Az uraival elégedetlen lakosság pedig, valósággal felszabadítóként üdvözölte a törököket. De nagyon rövid időn belül csalódniuk kellett. A törökök kíméletlenül végigrabolták a szigetet, és öldökölték a lakosságot. Csak két megerősített hely tudott ellenállni. Nikózia, a főváros, valamint Famagusta. De 48 napig kemény ostrom után 1570. szeptember 9-én Nikozia is elesett. Most már csupán egyetlen erőd, Famagusta ellenállása akadályozta meg, hogy az egész sziget török kézre kerüljön. Idézzük emlékezetünkbe a dátumokat. 1570 őszén még nem alakult meg a Szent Liga. A helyzet súlyosságára való tekintettel Mégis mint egy 187 gája és több kisebb hajó gyűlt össze szeptember harmadikán Kandiánál, vagyis Kréta-szigeténél, hogy Ciprus megsegítésére siessen. Velence, Zsinova és a pápa küldte őket. Ez a tekintélyes nagyságú hajóraj számbeli fölényben volt a partra szállt törökökéhez képest. Mivel azonban nem volt kinevezett főparancsnokuk, a csapatrészek parancsnokai nem tudtak megegyezni a hadjárat részleteit illetően. Egy részük nem akart szembeszállni a törökökkel. Végül csak abban tudtak megegyezni, hogy közelebb hajóznak a harcok szinteréhez, és Rodosz fele irányítják a flottát. Ekközben érkezett meg Nikózia elestének a híre. Ekkor még jobban kiéleződtek a viták a vezetők között. A velenceiek teljes erejükből szerettek volna szigetük megvédésére és famaguszta felmentésére sietni. Az ő érdekük ezt diktálta. Azzal érveltek, hogy ha megtámadják análuk kisebb létszámú török hajóhadat, akkor a már partra szállt törököket elvághatják az utánpótlástól, és így azok egy idő múlva az éjségtől és betegségektől. Műtközet nélkül is el fognak pusztulni. Másként érveltek a zsedovaiak. Parancsnokuk Gian Andrea Doria volt a nagy Andrea doria ötödik Károly admirálisának az unoka öcse. Ő ellenzett minden harcot a törökkel. Nagyfokú óvatosságát jobban megértjük, ha tudjuk, hogy saját pénzén, mint egy pénzügyi vállalkozás kényszerelte fel a jadovai hajóhadat. Minden kockázat őt terhelte. Ha a hajói elsüllyednének egy tengeri csatában, kárát senki nem térítené meg. Arra is hivatkozott, hogy második fülöptől szigorú parancsot kapott, hogy október végéig vigye vissza hajóit Szicília védelmére. Így nem tudtak megegyezni Ciprus megsegítését illetően, hanem kénytelenek voltak visszatérni Itáliába. Kandiáig még együtt hajóztak, aztán szétváltak városállamok szerint. Erőfölényben voltak, mégis kihagytak egy nagy lehetőséget. Tehetetlenségük bizonyította, mit jelent harci helyzetben az egyenetlenség és a központi vezetés hiánya. Jóvá tehetetlen mulasztást követtek el. Az is bebizonyosodott, hogy döntésre jogosult fő parancsnok nélkül nem lehet komoly eredményt elérni. Cipruson ez alatt folytak a harcok. Az ott állomásozó velencei védők Mark Antonio Bragadino parancsnoksága alatt bezárkóztak Famagusztába. Ez jól megerősített hely volt. Egyelőre elég lőszerrel és élelemmel felszerelve, és a védők bátrak voltak. Bizonyosnak látszott, hogy hosszú hónapokig sikeresen ellenállhatnak Mustafa Pasha ostrobának. Remélték, hogy közben jelentős felmentősereg érkezik. Velence valóban nem hagyta sorsára a számára oly fontos sziget védőit. A tél folyamán komoly erősítéseket tett partra a szigeten, hiszen a törökök nem tudták a hosszú partokat végig lezárni. 1571. február 16-án sértetlenül el is távoztak a szigetről az utánpótlást hozó velencei hajók. Látogatásuk nem csak anyagi eszközökkel segítette az ostromlottakat, hanem bizakodással, lelkesedéssel is eltöltötte őket. Lám! Nincsenek sorsukra hagyva. Összesen 800 katona, valamint 3000 városlakó és paraszt húzódott befamagusztába. Most fokozott buzgalommal dolgoztak a falak megerősítésén, az ostrom ütötte rések kiavításán. De a törökök is fokozták harci tevékenységüket. Április elején Piáli passa nyolc vangájával érkezett a szigetre, és fegyvereket, tüzérséget, kéziszerszámokat, valamint fát és gyapjúzsákokat hozott. Csupa olyan eszközt, amely egy erőd bevételéhez szükséges. Ezután hajó zömével eltávozott, tizenhárom hajót azonban cipruson hagyott. 1571. május 19-én mint láttuk, vége láthatatlan viták után, de megalakult a Szent Liga. Famagusta sokat kiállt védői, reménykedni kezdtek, hogy gyors felmentés érkezik. Ha nem is felmentő sereg, de egy magányos gálya lopakodott az éjszaka sötétjében az ostromlottakhoz 1571. június 29-én Péterpál napján jósai arra őket, hogy tartsanak ki, hiszen megalakult a Szent Liga. Közeledik a segítség. A vigasztaló, buzdító szavak után éppen olyan észrevétlenül tűntek el, mint ahogyan érkeztek. A körülzárt védők az egyre fokozódó török ostrom közepette is vidám szívvel javították ki minden éjjel a leomlott fal részeket. Az erődbe görög lakosság nagy találékonysággal használt fel mindent az erődítés munkájához. Amikor már elfogytak a homokzsákjaik, szőnyegekből, kárpitokból, lepedőkből varrott zsákokat tömtek földdel a rések eltorlaszolására. A törökök döntő rohamra akartak indulni, és sikerült felrobbantaniuk az erőd egy részét. Mustafa Pasa személyesen állt a támadók élére. A védők ellenállása és erkölcsi ereje azonban még nem tört meg. Püspökük vezetésével, nagy hősiességgel szorították vissza a támadókat. Az asszonyok is részt vettek a harcban. Vegyverrel, kövekkel, forró vízzel. Ki mivel tudott? Mustafa Pasa látta, hogy a helyzet még nem érett a végső ruhamra, ezért abba hagyatta a tábadást. Az ellenállás megtörésére viszont minden eddiginél erősebben folytatták az ágyúzást. A pápa eközben hatalmas erőfeszítéseket tett a hadjárat megindításának az érdekében. Leveleket írt mindenfelé, számonkért, csürgetett. Második fülöp pedig magyarázkodott, halogatott. Az egyes hajóegységek parancsnokainak mind külön parancsot kellett kapniuk saját uralkodójuktól vagy kormányuktól ahhoz, hogy elindulhassanak. Egyik a másikra várt, végtelen bizalmatlansággal. Egy ilyen méretű nemzetközi együttműködés szinte emberfeletti nehézségekkel járt. Famagusta védői kezdtek kifáradni. Lassan kétségbeesés fogta el őket. Hiába kémlelték a távoli határt nap nap után semmi erősítés nem érkezett. Július 20-án már egy küldöttséget menesztettek Bregadino parancsnokhoz, és arra kérték, kezdjen tárgyalásokat a törökökkel arról, hogy tisztességes feltételek mellett megadhassák magukat de ő hallani sem akart az erőd, és ezzel egész Ciprus feladásáról. Hogy erőt öntsön embereibe, egy gyors fregattát küldött Kandiába, amely végsőkig szorogatott helyzetükről tudósította a velenceieket, és gyors segítséget kért. Famagusta védői pedig erejük utolsó megfeszítésével védekeztek tovább. Az asszonyok egy pap vezetésével primitív kézigránátokat készítettek. Zákocskákba puskaporral megtöltött kis edényeket vartak, és azokat meggyújtva a törökökre haigálták. A törökök viszont előkészületeket tettek a végső ostrobra. Nagy tömeg kivágott fát, rőzsét és szurkot halmoztak fel az egyik kapuban, és meggyújtották. Ez olyan nagy lánggal égett, és akkora füstöt terjesztett, hogy a védőknek vissza kellett vodolniuk. Már mindenből kifogytak a városban. Sem élelmük, sem lőszerük nem volt. Megették a lovakat és szamarakat, sőt a macskákat is. Csak kevés korpakenyerük és babjuk maradt. A teljes leromlás ellen Eccettel kevelt vizet ittak. Az összes itáliai katonából mindössze pár száz maradt életben, és ezek is a végsőkig kimerültek. A görögök jelentős része elesett már. Ezekben a napokban a velencei hajók már Messinában vesztegeltek. Kapitányaik toporzékoltak a türelmetlenségtől, hogy Famagusta megsegítésére indulhassanak. Don Juan azonban csak nem jött a genovai hajókkal. Üzeneteket küldtek neki. Várjuk őt, adja Isten, hogy siessen. Nagyszerű előkészületeket teszünk a fogadására. Don Juan azonban, aki maga is harcivájtól égett, nem saját jó jószántából késlekedett. második fülöptől nem kapott engedélyt az indulásra. A törökök közben már nem csak Cipruson harcoltak, hanem Dalmácia partjait is pusztították. A velencei hajók parancsnokai maguk között tanácskozást tartottak, és már-már azon a ponton voltak, hogy ott hagyják a Szent Liga végtelen lassúsággal gyülekező hajóhadát, és Ciprusra sietnek. Mark Antonio Colonna pápai parancsnok tudta, hogy ha most a velenceiek külön válnak, Vége a Szent Liga egész hadjáratának. Augusztus 1-én Famagusta védői belátták, hogy elérkeztek erejük végéhez. Elhatározták, hogy tisztes feltételek között megadják magukat a törököknek. Délben Mustafa pasa küldöttségét fogadták a városban, és a tárgyalások idejére kölcsönösen túlszokat cseréltek. A következő feltételeket kérték: Biztosítsák a törökök életük sértetlenségét: fegyvereik, hadi javaik, öt ágyújuk és három szép lovuk elvitelét. Engedjék meg nekik, hogy gájákunk Kandiába távozhassanak. A szigeten maradó görögöknek pedig engedjék saját házaikban lakni, saját javaikat használni és keresztény hitük szerint élni. Mustafa mindezekbe a feltételekbe beleegyezett. Saját kezűleg aláírta a szerződést, és nagy udvarjaskodások között azonnal meg is kezdte a katonák behajózását. Augusztus 6-án, miután a legénység már a hajókon volt, a tisztek is menni készültek. Bregadino levelet küldött Musztafa pasának, amelyben jelezte, hogy este meg fogja látogatni és átadja neki a kulcsokat. A pasa a levelet átvette, és nagy elismeréssel szólt a védők bátorságáról. Este kilenc óra körül megérkezett a küldöttség. Musztafa Bregadinót, tisztjeit és ötven katonáját nagy udvarjassággal ültette le, és kedvesen fogadta. Egyszerre azonban hangot változtatott. Azzal vádolta meg Bragadinót, hogy előző éjjel megöletett néhány török rabszolgát. Hát ez persze nem volt igaz, csak ürügyűl szolgálta a hitszegéshez. A pasa megkötöztette a küldöttség tagjait, és a sátra előtt valamennyiüket legyilkoltatta. Csak egy embert hagyott közülük életben, Bragadino parancsnokot, akinek egyelőre csak a fülét vágatta le. A következő nap reggele szörnyűséges látvány tartogatott a hajókon tartózkodó keresztény katonák számára, akiktől egyébként visszavonták a szabadságot. Végig kellett nézniük, amit a törökök borzasztók egyetlenséggel végezték ki parancsnokokat. Élve nyúzták le a bőrét. Mark Antonio Bragadino éppen olyan hősiesen halt meg, mint ahogyan élt. Az utolsó percig a szemére hányta a töröknek hitszegését, végül Istennek ajánlotta lelkét, és rövid idő múlva kiszenvedett.